לך אמור לאדונך הנה אליהו. והיה אני הלך מאיתך, ורוח אדוני יישאך על אשר לא עדה. ובאתי להגיד לאחאב, ולא ימצאך, והרגני, ועבדך ירא את אדוני מנעורי. הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי, בהרוג איזבל את נביאי אדוני, ואחביא מנביאי אדוני מאה איש.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 ויינתח את הפר, ויישם על העצים. ויאמר, מילאו ארבעה חדים מים, וייצקו על העולה ועל העצים. ויאמר, שנו, ויישנו. ויאמר, שלשו, וישלשו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מילא מים. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני אלוהי אברהם, יצחק בישראל. היום יוודא כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדיך, ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני, ענני, וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את לבם אחורנית. ותיפול אש אדוני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 ויעל, ויבט, ויאמר, אין מאומה, ויאמר, שוב, שבע פעמים. ויהי בשביעית, ויאמר, הנה אב כתנה ככף איש, עולה מים. ויאמר, עלי אמור אל אחאב, אסור ורד, ולא יעצורך הגשם. ויהי, עד כה ועד כה. והשמיים התכדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב, וילך יזרע אלה. ויד אדוני, הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב, עד בואך יזרעאלה.